Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa say min sayyati amalina Man yahtihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.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 يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله وقولوا قولا صديقا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعن الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلّم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار احبتي في الله para pendengar radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang dengan izin dan taufiknya Alhamdulillah sekali lagi kita bisa kembali untuk melanjutkan pembacaan dari kaidah-kaidah fikih yang mana dalam kesempatan yang mulia ini kita masih berbicara seperti apa yang disampaikan oleh Khuna Ihsan tentang masalah niat. Dan permasalahannya akan kita bahas pada kesempatan ini adalah kaidah yang bentuknya merupakan istisna artinya pengecualian dari kaidah niat kaidah ini adalah berbunyi ahkamud dunya 'ala adh-dhahir al wa al akhirati 'ala al sarair hukum-hukum dunia dilihat secara zahirnya sedangkan hukum-hukum akhirat dilihat dari masalah niat, masalah soroir, masalah apa yang ada di dalam dada manusia. Koedah ini koedah yang sangat penting untuk kita ketahui. Mana az-zahir atau az-zahir adalah sesuatu yang wadah, sesuatu yang jelas yang bisa terlihat oleh mata dan makna asrair sarair jama' dari sarirah artinya amalan yang tersembunyi baik itu hal yang baik atau hal yang buruk kaidah ini berbunyi ahkamud dunya ala zahir artinya hukum-hukum dunia dibangun di atas sesuatu yang nampak yang zahir adapun masalah hati dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya nanti kelak di akhirat kita akan bahas kaidah ini dari sisi urgensi kaidah kemudian makna dari kaidah Kemudian syarat mengamalkan kaidah ini. Kemudian setelah itu kita akan bahas adillatul qaidah. Dalil-dalil dari kaidah. Setelah itu kita akan bahas tatbiqat al-qaidah. Penerapan kaidah ini. Tentang urgensi dari kaidah ini. Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab al um beliau berkata Al-Ahkamu ala al-Zahir Wallahu waliyu al-Mugayyab Wa man hakam ala al-Nasi bil-izkani Ja'la li nafsihi ma havarallahu ta'ala alaihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam Lianna Allah Azza wa jalla Innama yuwalli al-thawaba wal-iqaba ala al-Mugayyab فانه لا يعلمه الا هو جل ثناؤه وكلف العباد ان ياخذوا من العباد بالظاهر الامام الشافعي رحمه الله تعالى beliau berkata bahwa hukum hukum al ahkam ala al zahir maksudnya hukum hukum yang ada di atas muka bumi ini di atas zahir kita menghukumi orang sesuai dengan Zahirnya, ini maksudnya Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala Waliyul mugayyab Artinya yang menghukumi Dari sisi yang waib Adapun yang waib Allah yang lebih tahu, maksudnya seperti itu Wa man haqama Alla nasi bil izkan Siapa orang atau siapa orangnya Yang menghukumi Manusia bil izkan iskkan ini artinya adalah at-tafarrus wa sekali lagi siapa orang yang kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang menghukumi manusia hanya dengan firasat dan dhon dhon ini dugaan <coughs> maka kata Imam Syafi'i ja'ala linnafsihi ma hadharallahu taala alaihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasalam maka dia menjadik, menjadikan bagi dirinya apa yang Allah Subhanahu wa Taala haramkan, dan apa yang Rasul Shallallahu alaihi wasallam wa haramkan. Karena Allah Subhanahu wa Taala memberikan pahala atau siksaan adalah mukayyab sesuai dengan apa yang ada dalam hati sesuatu yang tidak kita ketahui. Jadi maksud dari orang melakukan hal itu. Lainnya hulayaklamu illa huwa jalla wa jalla sana'uhu. Karena apa yang ada di dada manusia, apa yang disimpan oleh hati manusia, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Taala. Waklif al-ibad an yakhdu min al-ibadil al Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa Taala membebani, memberikan taklif Aga, eh, kepada para hamba agar mengambil secara zahir dari hukum-hukum hamba-hambanya. Jadi kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting. Kaidah ini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama, Ahkamul dunya ala zahir wa ahkamul akhirati ala sarair. Hukum dunia itu dibangun di atas yang zahir Sedangkan di akhirat kelak dibangun apa yang ada dalam hatinya Kaidah yang kita bahas ini sebenarnya Kalimat yang pertama Ahkamul dunia ala buahhir Ini merupakan istisna seperti yang saya katakan tadi Merupakan pengecualian dari kaidah niat Ada pun kalimat berikutnya -ah Ahkamul akhirati ala sarair ini adalah merupakan bagian dari kaedah niat Dan kaedah ini ini banyak tertulis dalam tulisan-tulisan para fukuhat dan ahlu al-usul Mereka berbicara tentang kaedah ini walaupun dengan ungkapan-ungkapan yang tentunya berbeda-beda Dianda dalam kitab I'lamul al Mewaki'in Al-Imamul al Qaim Menyebutkan Kaedah yang Sama dengan kaedah ini ya. Dan ini pula Adalah kaedah yang Beliau sebutkan juga dalam beberapa kitab ya. Dalam kitab I'lamul Mewaki'in Beliau berkata Ahkamul dunia ala islam Wahkamul wa al akhirati ala iman Hukum uh, Dunia Dunia dibangun di atas Islam arti amalan-amalan zahir sedangkan akhirat itu dibangun di atas apa yang ada dalam keimanan juga seperti berkataan beliau ahkamu rabbi ta'ala jariyatun ala mayudhirul ibad kemudian berkataan beliau ahkamu rabbi ta'ala hunalika ala l-kusudi al wal niyati wa ahkamuhu fi hadhi d-dari ala zawahiril akwali wal harakat Kemudian berkataan juga beliau berkata nama Ibn Qayyim Lana dhuwahirul umur wa ilallahi sarairuha wa bawatinuha Lana dhuwahirul umur Artinya perkara-perkara yang dhuwahir yang bisa kita lihat Ini bisa kita hukumi Adapun masalah batin Itu kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian denda, juga perkataan beliau Al-i'tibaru fil-islami bil-zahir Al-i'tibaru fil-islami bil-zahir ya. Juga perkataan beliau Al-ahkam murattaba ala al-zahir ya. Apa yang dikatakan oleh para ulama dan Ibn al-Qaimu rahimahullahu ta'ala Ini adalah sesuai dengan apa yang sedang kita bahas Dari ko'idah Ahkamul al dunya ala al-zahir wahkamu alakhirah ala sarai ala sarai hukum hukum dunia dibangun secara zahir adapun masalah akhirat Yani hukum hukum akhirat dibangun di atas eh, maksud dan niat dan apa yang ada di batin dari manusia ini tentang urgensi dari kaidah yang kita bahas معنى dari kaidah yang sedang kita bahas adalah أن الأحكام الشرعية مبناه على ظواهر أفعال المكلفين المستفادة من سريح ألفاظهم أو دلائل أحوالهم ما لم يكن دليل على اعتبار الباطن أو يعارض هذا الظاهر ظاهر آخر أقوى منه. واما احكام الاخره من الثواب والعقاب فهي جاريه على المقاصد والنياات دون الهيئه الظاهره ما معنى هذه القاعده يعني ايه حكمه حكم الشريعه dibangun secara ظاهر dari افعال المكلفين برbuatan-perbuatan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa diambil dari lafaz-lafaz yang keluar dari mereka kemudian dari keadaan-keadaan mereka ma yakun ma yakum dalilun ala itibarul batin selama tidak ada dalil ya, yang menganggap adanya hukum batin karena nanti ketika kita berbicara syarat mengamalkan kaedah ini adalah bahwa Kita menghukumi orang secara zuhir Selama Tidak ada Korain Atau syawahid Atau keadaan Yang memalingkannya Tetapi kalau ada keadaan Yang memalingkannya ya, Maka Kita tidak melihat zuhirnya seperti sebahagian ulama ketika atau e, seperti ulama ketika menghukumi taubatnya orang e, zindik. Yeah. Zindik adalah kata ulama, al-shayxul-ladhi yuzhir al-Islam wajisthiru bil-kafir. Zindik adalah orang yang menampakkan Islam menyembunyikan kekafiran. Yeah. Ketika kata ulama e, taubat. Orang zindik ini ketika sudah ditangkap, ya, kemudian diancam dengan kotal um, dibunuh, kemudian dia mengatakan taubat, maka taubatnya tidak diterima. Ya. Ini apa yang diterangkan oleh para ulama. Ini an-natabat al la tukbal baid al-kudrati alaih, dan al-zindikud azharo ma'yu bihudama. Ya, karena zindik. Dia telah menampakkan sesuatu yang dihalalkan untuk uh, dihukum di sini Baik <tuh> Ini makna dari kaidah ahkamu dunia ala zahir Hukum dunia itu dilihat dari zahirnya jadi kita menghukumi manusia itu dari zahirnya Adapun masalah hati ya, Ahkamul akhirat dari masalah pahala atau sawab atau iqab Maka dibangun di atas maksud dan niat Ini makna dari qaida ini Kemudian para pendengar dan pemirsa Tifiraja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita sekarang memasuki adilatu al-qa'idah. Dalil-dalil ka'idah ini. Ada beberapa dalil yang insyaAllah ta'ala akan kita uh, sampaikan dalam pertemuan kita ini. Sekali lagi, ka'idah ini sangat perlu dan penting kita pelajari dan kita pahami. Sekali lagi, kita sedang membahas tentang ahkamu dunia al-zahir al wa ahkamu al-akhirati al-sarair. Al hukum-hukum dunia itu dibangun di atas zahir sedangkan hukum akhirat dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini seperti apa yang kita sanbutkan tadi lana zahirul umur wa ila allahi sarairuha wa seperti apa yang disampaikan oleh al-imam al Ibnul al Qayyim rahimahullahu taala <coughs> kita menghukumi manusia di atas muka bumi ini Ya, di dunia ini sesuai dengan zahir adapun masalah batinnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala di antara dalil bagi kaidah ini adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang kaum musyrikin yang kita diperintahkan untuk memerangi mereka. Allah berfirman, "Fa in taubu wa aqamuṣ-ṣalāta wa ātuz-zakāta fakhullu samīlahum, innallāha ghafurur-rahīm." Apabila mereka taubat, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, fakhullu samīlahum. Maka lepaskan mereka. Innallaha ghafurur rahim Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun Lagi maha penyayang Ayat yang mulia ini Yani surat at taubah yang kelima ini Adalah sebagai dalil atas qa'idah yang kita sedang bahas Adapun wajhul dalalah Sisi pendalilan dari ayat ini adalah Sebagaimana disebutkan oleh ulama' Annallaha amar bi kita Hatta yuslimu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrikin sampai mereka muslim, yakni masuk Islam. Wa ja'al al-asimah lidimaihim qiyamahum bi'amal al-Islam al-zahirati min salatin wa zakatin wa lam ya'mur bi-istikhbari maknunatihim. Fa dalal 'ala anna mabda' al-ahkam 'ala al-zahir. Ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-asim lidima'ihim <coughs> Al-asim lidima'ihim adalah yang menjaga darah mereka Untuk tidak boleh ditumpahkan Adalah bahwasannya mereka mengamalkan amal-amal Islam secara zahir Baik itu sholatnya atau zakatnya Dan amal-amal secara zahir dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita kaum muslimin untuk memperhatikan mencari-cari berita ya, tentang maqnunatihim apa yang mereka sembunyikan dalam dada-dada mereka yang apa, yang apa apa yang mereka sembunyikan dalam niat dalam hati mereka. Fadalla dzalika maka hal tersebut menunjukkan Bahawa Hukum itu dibangun di atas zahir Jadi mabdal ahgan ala zahir Hukum dibangun di atas zahir Kalau mereka e, menegakkan sholat Kalau mereka menunaikan zakat Maka tidak diperangi ya. Ada pun dalam hati mereka Kita tidak diperintahkan untuk bertanya-tanya tentang hati mereka. Nah, ini dalil bahawa kita ini menghukumi orang sesuai dengan apanya, dengan lahirnya. Ini yang harus kita pahami. Tak boleh kita menerka-terka hati orang. Hati orang, hati sifulan begini, hati sifulan begini. Ya? Ada orang Islam, kemudian kita katakan dia bukan Islam ya itu sholat syahadat cuma hanya di mulut kemudian tampak luarnya saja tetapi hatinya kufur misalkan ya kita tidak diperintahkan seperti itu karena kita tidak tahu hati dia ya kita hanya menghukumi manusia oh dia sholat dia syahadat dia e, membayar zakat berarti muslim nah itu secara lahir kalau tidak seperti ini maka akan rusak apa yang ada di atas muka bumi ini, ya. Oleh karena itu, Lana, ahkamul ghair, wa ilallahi sarairuhu wa bawatinuhu, ya. Kita mengkunci manusia ghairnya, adapun hatinya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita pahami dan kaidah ini kaidah yang sangat sangat besar sekali. Dalil yang kedua <coughs> adalah hadis Ibn Umar radhiyallahu an. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala an uqatila an-nas hatta yashhadu an la wa anna Muhammadar Rasulullah Aku diperintahkan agar aku memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi oleh Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz kemudian mereka menegakkan salat membayar zakat فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَصَمُ مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ apabila mereka melakukan hal itu maka terjagalah harta dan darah mereka atau darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ adapun hisab mereka itu tanggungjawab Allah subhanahu wa ta'ala Yang atas Allah subhanahu wa ta'ala Hadis ini dikeluarkan oleh Al imam al-Bukhari dan imam muslim Ini dalil yang kedua Tentang kaedah ahkam dunya ala zahir Hukum dunia di atas zahir Sisi pendalilan dari hadis tadi Ulama berkata an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam allaka al-i'tian bi a'mal islam zahirati duna as al-khafiyyah wa fi 'ala anna ahkam jariyatun 'ala dhawahiri af'al al-mukallafin duna sarairihim ini kata ulama ya nabi sallallahu mengaitkan mengaitkan ismat ad-damm mengaitkan ismat ad artinya terjaganya darah seseorang. Artinya tidak boleh ditumpahkan dengan apa? Dengan amalan mereka secara zahir, dari amalan Islam. Tanpa mengaitkannya dari perkara-perkara yang tersembunyi yang ada di dada di dada mereka, di hati mereka. Di Dalam hal ini ada dalil bahawa hukum itu dibangun di atas zahawahiri af'alil mukallafin. Hukum dibangun sesuai dengan zahir dari perbuatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat sarair mereka, tanpa melihat batin mereka. Al-Imam Ibnu Al Qayyim rahimahullahu taala berkata فانه صلى الله عليه وسلم امر ان يقاتل الناس حتى يدخلوا في الاسلام ويلتزموا طاعه الله ورسوله ولم يؤمر اي نقب عن قلوبهم ولا ان يشق بطونهم بل يجري عليهم احكام الله في الدنيا اذا دخلوا في دينه ويجري احكام الاخره على قلوبهم ونياتهم Perkataan meluqayim rahimahullahu ta'ala Dalam kitab i'lama Lebih jelas lagi Allah subhanahu wa ta'ala kata beliau Merintahkan Nabi sallallahu alaihi Wasallam sallam Yang Nabi sallallahu alaihi wa sallam Diperintahkan Untuk memerangi manusia sehingga mereka Masuk Islam kemudian beriltizam Untuk mentaati Allah dan Rasulnya Dan tidak diperintahkan Untuk mencari-cari apa yang ada Di hati mereka Dan tidak diperintahkan untuk membedah Perut mereka Ya, agar untuk mengetahui apa isi hati mereka. Tetapi menghukumi hukum dunia, iaitu yani hukum-hukum Allah ini di dunia ini sesuai dengan zahir. Adapun hati, ya, masalah masalah akhirat, hukum akhirat ini dibangun di atas hati dan niat mereka. Dalil yang lain, dalil yang lain. Hadis Ummu Salamah. Hadis ini dikeluarkan oleh al Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rahimahum Allah An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a khusumatan bi bab hujratihi. Fa kharaja ilayhim. Dari Ummu Salamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau mendengar khusumah, yakni perseteruan. Perseteruan yang ada di pintu kamar Rasulullah s.a.w. Ada dua sahabat yang berseteru. فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ Maka Rasulullah s.a.w. keluar menemui mereka itu. فَقَالَ Dan Rasulullah s.a.w. berkata, إِنَّمَا ana بَشَرٌ إِنَّمَا Anna Basharun kata Rasul. Aku adalah manusia kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Sesungguhnya datang kepadaku orang-orang yang berseteru, yang punya masalah, yang satu sama lain. Ya. Sedang berseteru. Kata Rasul, "Falaa an ba'dukum an yakuna ablaq min ba'd." Bisa jadi sebagian kalian itu ucapannya lebih fasih daripada sebagian yang lain. فَأَحْسِبُوا أَنَّهُ صَدَىٰ Dan saya kira dia lebih, atau dia itu benar. فَأَقْدِلَوْهُ بِذَالِكِ Maka aku putuskan untuknya dengan hal tersebut. Karena Rasulullah SAW melihat secara apanya, zahirnya. Man qadaytu lahu bi haqqi mus bi haqqi muslimin fa inna ma hiya qi'atun nar falyakhudha aw falyatrukha Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata Maka siapa saja yang aku hukumi untuknya artinya dihukumi menang menang permasalahannya dengan mengambil hak seorang muslim, maka sesungguhnya dia mengambil, maka sesungguhnya dia adalah merupakan kit'atunan nar, potongan api neraka. Maka hendaknya dia ambil atau dia tinggalkan. Maka hendaknya dia ambil atau dia tinggalkan. Ini pun hadis menjelaskan kepada kita bahawa ahkamu dunya ala zhuwahir. Hukum dunia dibangun di atas Zahir Adapun hal yang tersembunyi, hal yang tidak tahu, ini diserahkan kepada Allah Subhanahuwataala. Ya, perkara-perkara tersembunyi, perkara-perkara yang batin, itu dikembalikan kepada Allah Subhanahuwataala. Apa sisi pendalilan dari hadis tadi, hadis Ummu Salamah? yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam masalah ini. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, fa akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu yahkumu bainahum biz-zahir wa a'lama al-mubtala fi nafsil amr. أن حكمه لا يحل له أخذ ما يحكم له، وأنهم مع حكمه له به، فإنما يقطع له قطعة من النار، فإذا كان الحق مع هذا الخصم في الظاهري، وجب على أن وجب على الحاكم أن يحكم له به ويكره بيده، وإن كانت يدا عادية ظالمة عند الله تعالى. Luar biasa Ini kaedah yang azim Dan penjelasan yang luar biasa Yang disebutkan oleh imam Ibn Luqaym Rahimahullah Ta'ala Menjelaskan hukum di dunia Dan menjelaskan Hak yang benar Yang harus ditunaikan Al-imam Luqaym Rahimahullah Ta'ala Berkata Tentang hadis yang Mulia ini jadi yani hadis Ummu Salamah Dimana Rasulullah SAW Ketika didatangi Orang-orang yang berseteru Kemudian Rasulullah SAW tadi berkata Mungkin saja diantara kalian ada yang lebih bagus Ucapannya lebih hebat Lebih fasih sehingga Dihukumi benar dia ini Padahal apa? Bisa jadi Yang ucapannya tidak fasih Ini lebih, adalah Orang yang benar Ya, olehkan itu Rasulullah SAW berkata apa? فَمَنْ قَضَيْتُ اللَّهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا يَكِتْ أَطْمِنَ النَّرُ Siapa ya, orang yang aku putuskan dia yang mengambil haknya orang Muslim Maka dia sebenarnya itu adalah potongan api neraka Maka endaknya dia mengambil atau meninggalkannya Ini ancaman dari Rasulullah SAW Ini, eh, Ibn Muqayyim Taala berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan bahawa Rasul, yakni beliau menghukumi di antara mereka sesuai dengan hal yang zahir, yakni yang nampak di antara mereka. Ya? Dan di saat itu juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan, memberitahu bahawa hukumnya itu tidak menghalalkan sesuatu yang dia hukumi. Ya? Artinya apa? Kalau ternyata Yang dia putuskan Bahwa Seseorang itu menang dari Perseteruannya Padahal perseteruannya ini yang Sesungguhnya lebih benar Karena orang tersebut e, Berbicara dengan gaya bahasa Yang lebih bagus, fasih Kemudian hebat Secara lukirnya, ya. Kemudian diputuskanlah Untuk orang ini Ingat kata Rasul kalau dia mengambil hak ini bati dia mengambil Kit'at minan nar potongan dari api neraka ya nah ini tetapi secara zahir kita di dunia ini bagus untuk hakim untuk hakimnya dan ini disebut oleh al-Nawawi fa kana al-haq ma hadha fi adh-zahir ya secara zahirnya kalau haknya itu kalau haknya itu Berada pada seseorang tersebut Pada uh, si A Misalkan A sama B lagi bersederuk ya? Si A ini secara dhuhrnya Lebih eh, Nampak Bahawa Al-Haq bersama pada si A ya? Maka si Hakim Wajib Menentukan Dan menghukumi Bahawa Al-Haq bersama si A Walaupun kebenarannya mungkin si baik yang lebih benar. Tetapi si hakim menghukumi manusia secara apa? Secara zahir. Dia harus menetapkan untuk yang benar ini secara zahir. Yang dia sudah putuskan secara zahir. Ya. Dan walaupun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya dia adalah orang yang zalim. Ya. Tetapi hakim dia berhukum sesuai dengan apa? Sesuai dengan zahirnya. ini. Dan ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasalam. Rasul sampai berkata, "Inna ma ana basyar," kata Rasul. Aku adalah manusia, "wa innahu yatiinil khasmu," "fala'anna ba'dakum an yakuna ablagh min ba'din," "fa ahsibu annahu sadad." Ya, datang dua manusia yang berseteru, Kemudian bisa jadi sebagian manusia yang berseteru itu ya Lebih fasih Lebih bisa mengungkapkan ya, Sehingga saya kira bahawa dia adalah benar Kemudian saya hukumi kebenarannya Kemudian Rasulullah SAW mengancam Barang siapa yang mengambil hak muslim Karena di antara mereka pasti tahu di antara orang-orang yang berseteru itu pasti tahu siapa yang benar, siapa yang salah, ya? Karena manusia kadang-kadang menutupi kesalahannya dengan perkataan-perkataan yang indah, dengan bukti-bukti yang sedemikian rupa padahal salah. Oleh karena itu Rasulullah SAW ancam dengan ancaman siapa yang mengambil hak Muslim, dia mengambil api neraka itu, ya? Dia mengambil api neraka. Maka silakan. Kalau dia mau ambil ambil, tinggalkan tinggalkan. Ini ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah kaidah untuk para hakim. Kaidah untuk para hakim, ketika menghakimi, dia harus lihat sesuai dengan, tapi dengan teliti dulu. Dengan teliti Dia lihat, ya. jangan asal menghukumi. Dia harus lihat kasusnya bagaimana, kan gitu. Perkaranya bagaimana? Ketika nampak bagi dia Bagi si hakim ini Dia harus memutuskan A, maka putuskan ya, Sesuai dengan ilmu dan wahir yang dia lihat Tapi ingat Jangan memutuskan perkara Dengan dasar hawa nafsu Jangan memutuskan perkara Dengan dasar misalkan disuap Ya, untuk memenangkan sebuah kasus tertentu yang dia tahu-tahu kasusnya dia sudah jelas tahu itu kasus salah ini lain lagi. Kalau hakimnya hakim semacam ini, Sudah masuk neraka sudah ancamannya. Ya, nah, ini kita kembali ke apa yang uh, sedang kita bahas dari kuaidah bahwa ahkam dunia ala zahir, hukum dunia itu dibangun di atas hal yang zahir. Uh, Hadis yang lain kita masih berbicara tentang dalil ya hadis Kaab bin Malik radhiyallahu an yang e, panjang tentang kisah taubatnya dan dua sahabat yang lain karena tidak ikut perang Tabuk ya. di mana dalam hadis tersebut karena ida kadhima min safarin bade' bil masjid fyrka'u fihi roq' antani thumma jalsaalinas Nabi Sallallahu alaihi wasallam pulang dari safar Jangan langsung pulang ke rumah. Dia beliau sawallahu alaihi wasallam memulai ke masjid dan solat dua rakaat. Dan Ini merupakan sunnah. Kemudian duduk. Ya, untuk manusia. Falah mafal ala ketika Rasul melakukan hal itu. Jaa jaaul mukallafuna, fatafiku yattadirun ilaihi, wajhlfuna lahu. Wakanu bilatun wa tamanin rajulan. Kemudian datang orang-orang yang tidak ikut perang tabuk. Ya kemudian mereka mengemukakan uzur sampai bersumpah mereka jumlahnya sekitar 80 lebih 83 lebih ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fa minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaniyatuhum wa baya'ahum واستغفر لهم ووكلا Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima dari mereka apa yang nampak dari mereka dari alaniyah mereka mambeat mereka memintakan ampun untuk mereka wa wakal sarairahum tetapi masalah sarair masalah apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka itu Rasulullah SAW alaihi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian hadis Abu Said Al Khudri radhiyallahu an hadis dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim tentang kisah seseorang yang berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentang masalah zakat, ya. orang itu berkata kepada Nabi ini perkataan yang sangat kurang ajar sebenarnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu berkata ittaqillah takutlah kepada Allah. Kemudian fasta'zan Khalid ibnul Walid fi dharb 'unuqihi sampai Khalid bin Walid minta izin ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memenggal kepala orang tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu bersabda, "La." Rasul berkata tidak. Ya, tidak diizinkan sama Rasul. "La'allahu an yakuna yuswali. Mungkin saja dia salat, kata Rasulullah sallallahu فقال خالد خالد berkata وَكَمْ مِنْ مُصَلِّنْ يَكُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ kata خالد bin walid berapa banyak orang yang solat dia berucap dengan lisannya tidak seperti apa yang ada dalam hatinya arti apa? خالد menghukumi ucapannya dengan hatinya beda maka Rasulullah SAW berkata menjawab perkataan خالد Inni lam Umar an anku ala kulubin nas, walla ashshukabutunahum. Sesungguhnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak diperintahkan untuk mencari-cari, menerka-nerka apa yang ada di hati-hati manusia, dan aku tidak diperintahkan untuk merobek, atau membelah perut-perut mereka supaya tahu apa isi hati mereka. Aku nggak diperintahkan seperti itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam wa yeah. kemudian hadis terakhir hadis Anas bin Malik hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari yeah. Rasulullah Rasul alaihi wa alaihi bersabda man shalla salatana wa kiblatana wa akala dhabihatana Fadalahk al-Muslim al-Lathi leh dhamma Allahi wa dhamma Rasulhi sallallahu alaihi wasallam. Fala tukfir Allah, fala tukfir Allah fi dhamtih. Rasul sallam bersabda, siapa orangnya yang solat dengan solat kita, ya, yeah. was-takbalah menghadap sesuai dengan kiblat kita wa akala dhabihatana ma kan sasmi'ahan kita fadzalikal muslim kata rasulullah SAW maka itu adalah orang muslim alladhi lahu zimmatullah wa zimmatu rasulih sallallahu alaihi wasallam jam milki zimmah Allah dan zimmah rasulnya artinya dia mendapatkan jaminan dari Allah dan jaminan dari rasul sallallahu alaihi wasallam jaminan keamanan Taklah tuhfir Allah di rimtih. Oleh kerana jangan langgar Allah dalam rimtihnya, dalam jaminannya. Yeah. Dan uh, hadis yang mulia ini menunjukkan bahawa orang yang menampakkan syiar Islam ini perlu diketahui, ya? oleh kita semua. An Naman Allah ro Islam. Orang yang menampakkan syiar syiar Islam, fahammu hukum Muslimin maka hukumnya hukum muslimin ah, lihat. Ya? ini harus kita perhatikan ini ku'idah lahu ma lahum wa alaihi ma alaihim, artinya apa? dia punya hak dan tanggung jawab yang sama sesuai dengan kaum muslimin yang lain wala yunzaru ila batinihi dan tidak melihat batinnya Ma'alam yakun dalilun kawiyun mu'tabarun alal batin Selama tidak ada dalil yang kuat Yang menunjukkan batinnya itu berbeda dengan dohirnya Ya Seperti tadi Zindik ya, Zindik ya, Zindik ini kaum yang menampakkan Islam Kemudian menyembunyikan kekafiran dan perbuatannya tampak. Ya Ya, dari ucapan-ucapannya dan seterusnya-terusannya yang menunjukkan dia itu zindik. Ya. Kemudian ketika diambil dia berkata saya Muslim, saya taubat, saya Islam dan seterusnya. Padahal dia sudah hmm, manusia tahu dia itu adalah pura-pura ya, Islamnya. Nah, kalau ya ini lain permasalahannya. Ya. Kemudian para pemirsa Radio TV dan pendengar di Roja ya kaidah ini pun ya, adalah kaidah yang sudah disepakati oleh para ulama sehingga al-Imam Ibnu Abdul Barr taala berkata ijma'u anna ahkamad dunya 'ala adh al wa ila Allahi ilmus al sarair jadi yani para ulama sepakat bahawa hukum hukum dunia itu dibangun di atas zhahir Hal yang nampak Adapun yang ilmu sara'ir Pengetahuan apa yang ada Dalam hati-hati manusia dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita bisa memahami Ini koedah ya? Jadi melihat manusia itu secara Zuhirnya ya? Kalau melihat kita ada Orang muslim Solat, puasa, zakat eh ya, Itu saudara kita muslim Tidak boleh kita katakan Dia itu kafir Karena dia menyembunyikan kekafirannya hatinya. Dari siapa, an, dari mana anta tahu dia itu kafir dan dia itu menyembunyikan kekafirannya. Selama dia lahirnya Muslim kita katakan Muslim. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang mabuk-mabukan di jalan kan gitu, terang-terangan minuman keras, waras orangnya enggak gila, ya orangnya waras, enggak gila, minuman keras kemudian melakukan maksiat. Kita katakan apa? Kita katakan secara zahir dia fasik, fasik dihukumi fasik hajarojun, ya. Karena ada sebagian orang mengatakan enggak boleh ya kita ini menghukumi dia fasik walaupun dia minuman -minum keras, ya kan kita enggak tahu hatinya. Ini pun orang bahulul juga enggak ngeri tentang hukum, ya. Orang sudah jelas-jelas maksiat terang-terangan dan orang itu tidak gila kuaras, aletoaras ya. minum keras, kemudian pacaran, kemudian berbuat maksiat terang-terangan. Ya. Masih dibela. Itu orang baik kok. Ya. Ini pun enggak ngerti hukum. Lihat. Jadi kita harus berada di tengah-tengah. Ya. Kalau orang itu baik kita hukumi baik. <tuh> Jangan tabukan kebaikannya secara zahir. Kalau orang itu zahirnya jelek Ya kita pun katakan jelek Ya beda ketika Seseorang melakukan perbuatan maksiat Secara sembunyi-sembunyi lain lagi Ya ini lain lagi Permasalahannya Jadi memahami kaidah ini adalah Pemahaman yang sangat penting Supaya cara Pandang kita Sikap kita, tindakan kita Ya itu lurus Sesuai dengan Apa yang dicontoh oleh Rasulullah SAW Dan apa yang diinginkan oleh Allah SWT Ya Baik Ada sebuah perkataan al-maqal Dengan e, contoh Maka akan jelas sebuah Kaidah, sebuah perkataan Ya Baik Ada beberapa contoh Ada tujuh contoh yang sangat penting Ya tujuh, co co tujuh contoh yang sangat penting Untuk kita ketahui Disebutkan oleh para ulama Ya Contoh yang pertama untuk penerapan kaidah ini adalah al-Ityano bishahadat ini wajibun fil Islam wa asmun liddam, ولا يتفت إلى القرائن الخفية المخالفة لذلك إلا إذا قويت وظهرت. Orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu mewajibkan dia masuk ke Islam. Artinya dia ini jadi Muslim. Kemudian haram darahnya. Dan tidak kita melihat kepada Hal-hal yang tersembunyi Yang menyelisih hal tersebut Kecuali kalau Kuat dan nampak Ya Jadi kalau orang-orang bersyahadah Sudah dia Muslim Muslim, Muslim, saudara kita Ya Kecuali Kalau Ada hal yang menyelisihinya Dan kuat dan nampak Tapi kalau masih katanya-katanya Belum jelas dan seterusnya Kita hukumi Muslim Ya yang kedua, contoh yang kedua, ulama berkata ini diambil dari kitab Madaridus Salikin dan Ahkam Ahlidz Dzimmah punya Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-munafiquna muslimun fil al zahirati dun ahkamil akhirah. Fa yaritsuna wa yuratsun wa fayaritsuna wa yuwarrisun wa yunakihun wa tajri alaihim sairu ahkamil muslimin. Aini kaidah atau contoh orang-orang munafik secara hukum zahir di dunia dihukumi muslim ya yeah? di dunia bukan hukum akhirat di dunia mereka mewariski mereka mendapatkan warisan dan mereka mewariskan harta mereka mereka bisa dinikahkan dan seluruh hukum-hukum muslimin juga berlaku untuk mereka karena menampakkan Islam dan kita tidak tidak diperintahkan untuk melihat hati mereka. Ya? Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga. Salatul munafiki wal mura'i sahihatun mujzi'atun musqitatun lil fardh fi ahkamid dunya wa la yahsul lahu biha atsawab Salatnya orang munafik, orang yang riya, Secara zahirnya sahihah salatnya. Salatnya sah. Mujzi'ah. Ya? dan menggugurkan kewajiban. Ini dihukumi di dunia. Adapun di akhirat kita tahu semua, tidak tidak dia, dia tidak dapat mendapat dia tidak mendapatkan pahala. Tetapi kita kan tidak tahu dia itu solatnya sedang riyad atau tidak. Ah ini, ya kan? Kita hukumi solat dia sah. Nah, adapun ketika dia turia, nah tentunya tidak tidak akan dapat pahala di akhirat kelak. <tuh> yang yang ke empat. Contoh yang keempat As-salatu min ghayri khushu'in suhihatun mujiziatun fi ahkamid dunia Wa li yisabu alihah fil akhirat Salat tanpa khushu' suhihatun di, dunia, di hukum, hukum di dunia Tetapi di, di di akhirat dia tidak mendapatkan bahala eh? Kelihatannya salat Tapi eh, dia tanpa khushu' ah, ini. Kemudian yang ke kelima Contoh yang kelima adalah yathbutu dukulu hilal syahr ramadhan bi ru'yati wahidin zahiril adalati wa la yunzaru ila batinihi. tentang masuknya hilal syahr ramadhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan umur panjang kita sampai berjumpa ke bulan Ramadhan ya karena sebentar lagi kita bertemu dengan bulan yang agung tersebut ya mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita semua amin ya rabbal alamin tentang masuknya Bulan Ramadan itu didasari dengan Ru'iyat wahidin Zahirul adalah Dengan Dasar Seorang yang dohirnya adil Ya Dia melihat Oh sudah ada tuh hilal Maka wajib diterima Tidak melihat ke batinnya Karena dohirnya apa? Dohirnya adalah dia tidak bisa katakan Tidak dia e, Batinnya itu rusak misalkan Tidak Ya ini pun harus kita pahami. Contoh yang ke-6 Ini banyak pertanyaan nih Contoh yang ke-6 ini. ya anaknya orang Wa anak Lahum ahkamu kafir. hukmu awliya'ihim orang dunya bina'an ala orang kafir. Anak-anaknya orang kafir. Anak-anaknya orang kafir. anak Nya orang kafir. Anak-anaknya وَمَا جَانِنُهُمْ وَمَا جَانِنُهُمْ Orang-orang gilanya mereka ya. Gimana kita menghukuminya? Hukumnya di dunia ini adalah hukum awliya'ihim Hukum wali-walinya mereka Artinya secara zahir Disamakan dengan bapak-bapak mereka dan wali-wali mereka Ya atfalil kufar kafir di dunia ya. al-akhirah kata Ibn al-Qayyim tapi hukum akhirat diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena uh, ini kaidah akal dunia ala zahir, hukum dunia di atas zahir. Nah, kemudian yang ke tujuh, ya, contoh adalah al hakim yujri al akhama ala zahiri adala syuhud. Wainkanu fil batin shuhud azurin, ma'lam yakin dalil zahir ala khabibhim. Ini untuk hakim. Seorang hakim ya menentukan hukum itu sesuai dengan zahir dari keadilan para saksi, walaupun para saksi itu dari batinnya adalah saksi yang jelek, syahadat azur, ya selama tidak ada dalil yang zahir tentang kedustaan mereka. Ya, ini adalah Tujuh contoh yang eh, bisa kita sampaikan Dari kaidah ahkamu dunia ala al zhuahir ya, Hukum-hukum dunia itu dibangun di atas hal yang zhuahir Wa ahkamu al akhirati ala as al Dan hukum-hukum akhirati dibangun di atas eh, sar'ir Artinya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu alami suhab Yang mudah-mudahan kita bisa memahami Kaedah yang besar ini ya, Agar uh, tingkah uh, apa, Perkataan kita Kemudian uh, Cara pandang kita Ini uh, ber, uh, lurus ya, Tidak ngawur Dalam um, Berhukum di atas Muka bumi ini ya. Ini yang Bisa anak sampaikan mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan saya kembalikan kepada akhuna ihsan ya dan e, pertanyaannya sekitar hukum ini ya yeah, baik Jazakumullah khair kami sampaikan <tinyatakan> kepada al-usatabu ya al-quran na'idi ya filahullahu ta'ala atas penjelasan dan Ya penjelasan dari kaidah yang kita simak bersama bahwa hukum-hukum dunia terlihat atau tampak dari apa yang lahiriahnya dan penjelasan terkait dengan hukum akhirat hanya Allah Subhanahu wa mengetahuinya. Kita berikan kesempatan di layanan telepon 021 8236543 bagi yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini silakan dan layanan pesan singkat di 081317776543 silakan. Eh halo. Halo, asalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullah Dengan siapa umu di mana? Dengan umum Muhammad dari Jember. Silakan, Umu um Muhammad. Asalamualaikum Ustaz Tasrif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada pertanyaan ya. Suami saya pengin hati berjamaah mendatangi seorang imam yang di dalam rukunya itu enggak sempurna maknanya, nyanda. Hmm. Posisinya gitu lah, gitu. Terus anu saya cerita Sepertinya was-was gitu Gimana hukumnya gitu Apa yang sebaiknya yang harus dilakukan Sama saya <tip> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, barakallah fiqh Terima kasih atas pertanyaannya Umum siapa yang dijember? Ummu Muhammad, Muhammad. Nah. Iya, barakallah fiqh Ummu Muhammad ya Mudah-mudahan umum diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ya dan kita semua juga para pendengar juga para pemirsa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentang kita ketika jadi makmum melihat imam ya Kita lihat tadi kasusnya adalah suami umum lihat imamnya rukunya enggak sempurna ya Enggak sempurna Maka jangan langsung menghukumi dulu ya Bagaimana dia, dia lakukan dia ikut makmum, hormat bermakmum. Ya, bermakmum. Ya, kemudian sampai selesai, ya. Kemudian ditanya, kenapa e, rukunya enggak enggak sempurna? Bisa jadi mungkin si imamnya karena misalkan sakit, ya. Atau karena apa namanya? ada sesuatu yang kita kita tidak, tidak tahu, ya. Maksud mungkin tidak sempurnanya rukuknya gitu ya Tidak sempurna mungkin kan, kan ada orang yang sakit Tidak bisa sempurna dia rukuk seperti itu kan Nah Kalau misalkan dia Ternyata adalah Karena sakit Ya tentunya Alhamdulillah kita wajari, karena sakit itu kan ada keringanannya, sesuai dengan kemampuan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Bahkan kalau misalkan tidak bisa berdiri, kita boleh duduk. Kalau enggak bisa duduk, ya, kita berbaring seperti itu. Ya. Tetapi kalau misalkan tahu sengaja, ya, tahu sengaja dan uh, dia tidak sempurna, jadi nasihatinya, bahawa solat itu harus sempurna. Ya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam supaya tidak mengulang kesalahannya di sholat-sholat berikutnya ya, wallahu alam biswad jazakallah khair atas penjelasannya demikian umum Muhammad di jember dan ini termasuk udhul syar'i diperbolehkan 021 823 218236543 kami angkat kembali dan kami harap sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan pagi ini Silakan. Halo. Dengan siapa? Assalamualaikum uh, Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa umuh di mana? Anda dengan umuh Khadijah di balik Tafan Ustaz Baik silahkan Umuh Khadijah uh, Ustaz Anda mau tanya Oh, jadi mertua Anna ini kan sudah 6 tahun punya usaha no. Tapi makin lama makin mundur Sudah mengalami kebangkrutan gitu Ustaz yeah. Apakah ini azab atau ujian dari Allah Ustaz Karena dulu hmm. waktu mertua Anna itu pensiun Mertua Anna pernah bernazar pada anak-anaknya Ingin membawa umroh seluruh anak dan menantinya namun tidak dilaksanakan uh -uh. Uh, tapi kita satu keluarga ini dibawa berangkat ke Padang uh. apakah itu nazar uh, apakah kebangkrutan ini karena mertua Anna telah bernazar untuk membawa umrah keluarga yang tidak ditepati Ustaz Terima kasih Ustaz Taib, um. untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Baik, akhirm um Khadijah. Baik, barakallahu fiik ya. Naam. Eh, barakallahu fiik untuk Ummu Khadijah di balik papan atas pertanyaannya ya. Baik. Untuk masalah apakah itu azab atau apa tadi? Alat ya, batu bagaimana ya, dari kebangkrutan yang ada, <coughs> ya tentunya kita sebagai orang yang bijak, ya jangan langsung mengatakan itu adalah azab, ya kita bilang saja itu adalah barangkali teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah menegur, walaupun yang namanya azab bisa jadi bisa Allah turunkan di dunia, ya. Sebagaimana para ulama menyebutkan tentang misalkan apa-apa ya tentang kisah para nabi Kisah para nabi kan diturunkan ketika kaumnya itu durhaka kepada para nabinya Turunlah azab seperti Nabi Nuh alaihi AS ya. Ketika berdakwah bahkan da'wahnya sampai 950 tahun Nah kaumnya ini membangkang Ya Kauhnya tidak nurut sama Nabi No, tidak mau mentafridkan Allah Subhanahuwataala, bahkan mencela Nabi No, ya, dibilang gila dan seterusnya. Ya, maka turunkanlah azab oleh Allah Subhanahuwataala. Ya. Jadi, bisa jadi azab itu turun di dunia. Bisa jadi azab itu turun di dunia. Ya. Jadi adab itu bisa ada di dunia, juga ada di akhirat. Nah. Uh, tapi untuk kasus ini, ya, kita bilang ke, uh, ke orang tua kita. Ya, ini adalah merupakan teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oleh karena itu banyak-banyaklah beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Niscaya Allah akan uh, berikan kehidupan yang baik. Ya. Sebabnya berkat eh, Nabi Nuh Alaihissalam. Istighfaru Rabbakum, Inna kana gfarah yurusilil sana, Adekum min eh, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahawa dengan istighfar, Allah Subhanahuwataala berikan eh, kebaikan kepada manusia di dunia ini. Oleh karena itu, Umu, ya, Umu Khadijah yang dibalik papan, kasih tahu kepada eh, mertuanya bahawa Uh, marilah kita kembali kepada Allah ya. Tapi dengan bahasa yang halus Dengan bahasa yang tidak menyinggung ya, Bahasa yang baik ya. Barangkali ini adalah Teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk bapa, untuk kita semua ya. uh, Agar kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita menepati janji kita Dan nazar kita misalkan Ya, bisa Ya jadi sampaikan dengan baik, kemudian perbaiki eh, hidup, perbaiki tata cara kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan apa? Keburukan. Ya, jadi perhatikan di atas muka bumi ini bisa ada apa yang menimpa kita. Ya, bisa itu sebuah ujian juga bisa. Ya, bisa juga itu adalah adalah merupakan teguran dan azab bisa, ya. Kalau misalkan kita lihat diri kita ini jauh dari Allah Subhanahuwataala, ya. Kemudian datanglah musibah, ini merupakan azab dan cobaan. Eh, ini merupakan azab, ya. Yang dengannya kita harus kembali kepada Allah Subhanahuwataala, ya. Karena kita membanggang kepada Allah, karena kita ber, e, membanggang kepada Rasulullah SAW. Nah itu, agar Allah mengangkat azab ini. Ya, nah, bisa jadi, bisa jadi apa yang menimpa hamba adalah ujian. Ketika hamba itu baik, ya, kemudian dikasih kesusahan oleh Allah Subhanahuwataala. Ya, seperti Nabi siapa Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub sakit sampai belasan tahun. Ya. Karena Nabi Ayub adalah nabi, ya. padahal Nabi Ayub adalah seorang yang luar biasa, nabi yang dekat dengan Allah Subhanahuwataala. Ya. Oleh karena itu lihat, ya. kalau misalkan kita jauh dari Allah Subhanahuwataala kembali, agar Allah memperbaiki hidup kita dan memberkahi kehidupan kita. Nah, ini yang jawaban umum yang bisa saya sampaikan untuk umum khotijah yang di balik papan. Wallahu a'lam misalnya. Baik, secara keseluruhan atas misalnya demikian Om Khadijah di balik papan sebagai bisa dipahami. Dan secara keseluruhan atas pertanyaannya kita berikan satu pertanyaan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Halo. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa di mana? Dengan Umulia di Kalimantan Timur. Baik, silakan Umulia. Begini Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anna punya permintaan sama suami. Anak The... ana ini bercadar. Tapi suami tidak menyetujukan. <coughs> ya. Yeah. Oleh sebab dia hanya bilang hmm. Kalau salat hmm. wanita itu Cuma terbuka muka dengan uh -huh. kedua telapak tangan, iya. tapi tidak bercadar. Ketika solat. Ah, ketika solat. Iya. Nah, dia memang bilangnya tidak bercadar. Gitu. Bagaimana uh -huh. meluruskan itu? Memang apakah wanita itu tidak bercadar atau uh -huh. bercadar? Gitu? Iya, iya, iya. Ada? Demikian dah mula ya. Iya. Terang. Hey, Off Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lahir, mulai. Terima kasih. Iya, perkataan suami umu ada benar, ada salahnya, ya. Tapi, eh, benarnya adalah bahawa solat itu tidak pakai cadar. Dan memang hukumnya solat nggak boleh pakai cadar. Ya. Solat itu dibuka. Wajahnya nah, itu. Tidak ada uh, sunnahnya Salat wanita pakai cadar ya. Begitu juga ketika uh, um, uh, Ihram uh, uh, Ihram untuk melakukan Ibadah uh, Umrah ya. Seorang wanita Yang kan dilarang pakai cadar ya. Sehingga Aisyah Radiyallahu anha ketika ada Laki-laki Aisyah Kan menutupkan wajahnya dengan dengan apanya, dengan kerudungnya. Ini menunjukkan bahwa tidak pakai cadar, ya. Tetapi menunjukkan bahwa wanita pakai cadar karena apa? Ketika di luar hal itu, di luar aktivitas sholat, di luar aktivitas ihram, menutup dengan cadar. Nah itu, ya. Dan bisa digabungkan pemahaman ini dan bisa disampaikan kepada suami bahwa betul kalau di sholat tidak pakai cadar, ya. Dan kalau di luar solat pakai cadar. Nah, tentang masalah cadar tentunya ada ikhtilaf ya di antara ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, tapi kalau misalkan lebih baiknya adalah dipakai, karena sunnah. Afdol kan? Afdol iya, dipakai. Ya, itu. Allahumma sholli ala. Nah, terima kasih sajalah kelakuan atas penjelasannya demikian. Ibunya, ya, jadi uh, segala khair. Kami akan kembali pertanyaan pesan singkat saja untuk kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hukum yang kami ketahui dari penjelasan, yeah. seperti orang-orang uh, munafikin dengan tanda-tanda yang diberikan Rasulullah, mm -hmm. dan juga bahwasanya dukun adalah sebuah perkara yang uh, Kesyirikan dan kekufuran. Iya. Yeah. Ketika hal itu dilakukan secara zahir kita lihat mm -hmm. kepada individu-individu tertentu. Sat. Mm -hmm. Apakah boleh kita mengatakan anda musyrik atau anda munafik dengan tanda-tanda zahir yang terdapat secara lahiriahnya. Barokah Allah. Barokah Allah. Pertanyaan sangat bagus sekali ya. <coughs> Pertanyaan sangat sangat bagus ya e, tentang masalah hukum ya. Kita harus mudahnya akan kasih tahu kaidah saja ya untuk antum paham ya. Ada hukum, ada menghukumi ya, Ini Mudahnya seperti itu Ada hukum, ada menghukumi Ini harus dibedakan sama kita semua Hukum di Al-Quran dan Sunnah dan Akwal Ulama jelas Anda kasih contoh misalnya gini ya. Ada perkataan, kata ulama Orang yang sujud kepada Sayyid Allah Syirik, musyrik, kafir Ya tidak? Ini kan hukum. Orang yang nginjak-nginjak Al-Quran, robek-robek Al-Quran kafir. Ini perkataan si bin was, perkataan ulama. Orang-orang ya? yang robek-robek quran nginjak-nginjak kafir. Ya? Ini hukum. Ya? Dan kita yakin itu. Tahib. Tapi perhatikan, ada masalah selain hukum menghukumi. Ketika kita menghukumi orang yang jatuh, Kedalam perbuatan yang tadi disebut, maka kita harus mengetahui dua hal. Ya, dua hal itu apa? Satu, sempurnanya syarat. Ya, yang kedua intifah al-muawani. Ya, pertama syarat-syarat untuk menghukumi orang tersebut jatuh kepada kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, itu harus syaratnya terpenuhi. Yang kedua, intifaul mawani' Tanafikannya mawani' Mawan ini hal-hal yang menghalanginya. Ya, di antara mawannya adalah kebodohan. Di antara mawannya adalah ikrah, dipaksa, diancam. Ya. Dan seterusnya. Sebagaimana dibahas oleh para ulama dalam buku-buku akidah, ya. Dan ada buku bagus masalah uh, Takfir Syekh ya? uh, Ibrahim Ruhail yang bahas masalah itu Kita kembali Kalau ada seorang Yang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala Misalkan kekuburan Sujud di kuburan, ya. Sesudara buahir Hukumnya apa? Mushrik Ya yeah, kan? No. Mushrik Baik Ketika ada orang muslim terjatuh dalam perbuatan itu Kita tahu zahirnya dia muslim Dia zahirnya sholat Zahirnya puasa Berhaji dengan haji kaum muslimin Kemudian dia muslim Terjatuh dalam perbuatan seperti itu Dia sujud di kuburan Ya, nah, Kita ketika menghukumi Kembali ke hal tadi, dua tadi Sempurna tidak syarat-syaratnya dan ada mawannya tidak ya bisa jadi dia misalkan sujud itu karena ada yang mengancam orang yang itu ada orang ngancam datang ke dia kalau kamu tidak sujud ke kuburan kamu akan dibunuh bapakmu dibunuh ibumu dibunuh keluargamu dihabisin oh diancam dengan ancaman seperti ini kan bisa jadi Kemudian akhirnya kan dia takut sujud. Mm. Seperti keluar dari Amr bin Yasir, ya kan? Amr bin Yasir mengatakan kekufuran karena diancam dibunuh, kan mm. nah, itu. Sehingga dia mengucapkan kekalimat kekafiran. Mm. Nah, inilah mawani. Mawani itu artinya hal yang uh, membuat kita ini mencegah diri kita tidak langsung menghukumi dia itu kafir musyrik. Nah, ini, ya. Jadi ketika ada mawani ah, seperti itu. Atau mane di, di mawani di antaran lainnya adalah kebodohan, kebodohan karena dia tidak tahu kejahilan dan seterusnya ya? nah, ini lihat, ini harus dipahami. Baik. Apakah bertentangan dengan hukum tadi hukum dunia di atas zahir? Tidak, tidak bertentangan. Ya? Hukum di dunia dilihat secara zahir ini hukum asal. Hukum asal. Orang musyrik kita tahu dia penyembah berhala, penyembah patung Ya Hukum asalnya dia musyrik Maka kita hukumi dia musyrik Gitu kan Dia musyrik nah, Ada orang sholat, puasa, zakat, menghadap kiblat, sholatnya Sholatnya seperti sholatnya Rasulullah SAW dan seterusnya kan hmm. Kita hukumnya apa dia? Muslim Ya Nah ini hukum asal Ahkamud Hukum dunia atas buahir. Tetapi ketika Sekali-kali terjadi sebuah masalah ah, kan? Ada Muslim terjatuh kepada tadi Berbuatan tadi ah, Kita hukumnya apa? Kita mesti Yakini dia Muslim nah, Ketika kita menghukumi Kita lihat dua hal tadi Apakah syarat-syaratnya terpenuhi Apakah tidak ada mawani Ata, Apakah ada mawani atau tidak Nah ah, Jadi mudah-mudahan masalah ini bisa dipahami oleh pendengar ya dan pemirsa juga ya. Mudah-mudahan eh, kita bisa memahami hal ini. Ini sangat penting sekali hukum ini karena faedah ini. Nah, nah ya. Jazakumullah khairan atas penyampaiannya. Mhm. Kami akan kembali pertanyaan ya. berikutnya masih terkait dengan yang pertama juga. Ya. Uh, ada dua tiga pertanyaan yang bertanya Terakhir, ya? menetapkan, Taim mm -hmm. menetapkan hukum dalam dunia, apakah bisa dilakukan setiap individu Muslim mm -hmm. atau memang ada orang orang khusus dalam penetapan masalah ini sahaja kelakhir. Nah, seperti yang anda katakan tadi ya e, menetapkan hukum secara uluhiir ini dilakukan oleh kita semua, hmm. ya. Tetapi ketika menghukumi Tidak bisa dilakukan kecuali orang yang alim ya Tidak bisa dilakukan kecuali orang yang alim Misalkan gini Antum tahu sahabat antum Muslim ya Sudah itu sebab keyakinan kita hukumi Dia Muslim, lahir Tapi ketika ada masalah ya Ada masalah yang menuntut Dia dihukumi keluar dari Islam Tidak semua orang bisa melakukannya Ini yang harus dipahami Ya Nah, Adapun hukum ini umum untuk kita semua. Akal dunia ada zahir, hukum menghukum manusia secara zahir umum buat kita semua. Ya, nah, misalkan ada orang Muslim, solat, puasa, zakat, nyembelih seperti nyembelih kaum kaum Muslimin dan seterusnya. Muslim sudah kita hukum Muslim. Jangan seperti kaum takfiri orang-orang yang mudah mengkafirkan orang gitu ya ya. Dengan subhat sedikit langsung kafir keluar dari Islam sesemlehnya enggak dimakan dan seterusnya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ah ini. Jadi kita hukumi untuk semua ini untuk semua. Ah, ketika ada kasus, ah, kalau ada kasus baru tidak semua orang bisa menghukumi, ya kan? Menentukan hukum, mesti hakim. Kan iya. Ah, ah. ah ini. Ini yang harus dibedakan antara hukum dengan menghukumi, hukumi. ya. Ini, ini kaidah, kaidah kita pakai. Tapi penerapan kaidah dan uh, menghukumi orang kita juga harus pakai uh, ilmu juga. Ya. Jadi ini permasalahan. Ada orang musyrik, kita hukuminya musyrik. Dia agamanya misalkan agamanya uh, penyembah berhala, ya. agamanya penyembah berhala, ya. Nyembah patung dan seterusnya. Ya sehari harinya sesajen ke patung dan seterusnya. Dan se kita hukumnya apa dia? Muslim. Muslim jelas. Karena memang di KTP-nya pun dia pakai agamanya selain Islam, ya. Kan? Nah. Nah, Muslim, Buddha atau Hindu atau Konghucu atau apa dan seterusnya kan. Klas dia penyembah patung itu kan gitu. Nah, uh, apakah kita hukum dia Muslim tidak? Nah. Hukumnya Muslim kan gitu. Jadi, takkah mudunnya Allah swt. Begitu juga ada orang yang hobinya melakukan bidah dan bidah gitu ya. Kan? Ya. Kita hukumnya dia ahli bidah. Ya kan? Dan, jangan dan kebalikannya. Ada orang yang ahlu Sunnah terjatuh ke bid'ah. Kita langsung hukum dia ahli bid'ah? Tidak boleh kita. Kan gitu. Haram. Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya kan? Ketika menghukumi, kenapa tindakan itu? Ah itu, ya. Al asl dia ahli sunnah misalkan kita bukan ahli bidah. Tetapi kalau al asl ahli bidah, ya sudah dia ahli bidah. Jangan kita katakan, wah oh, dia bukan ahli bidah lah kan itu. Dia masya Allah baik dan seterusnya. Ya ah, baik dan seterusnya itu hukum masalah hati diserahkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita hukumil zahirnya, dia melakukan bidah dan ahli bidah mendakwahkan bidahnya dan seterusnya. Ah seperti itu secara zahir Ya karena Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, Dia Muslim baik dan seterusnya, terusnya, dan seterusnya, seterusnya kan itu. Tidak, ah kamu dunia alaul zahir. Hukum dunia di, dibangun di atas zahir. Ya, ini kau sangat penting sekali untuk dipahami ya, sangat penting sekali. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Dan ada penerapannya tetap ya kita terus uh, apa namanya ada hukum kalau ada kasus ya kasus macam sama tadi ketika menghukumi ya, menghukumi orang lepas keluar dari Islam dan seterusnya ini dikembalikan kepada orang yang memang betul-betul mumpuni alim ya tentang hal tersebut ya wallahu alam miswaab ini saja barangkali eh, eh, isan yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan eh, sedikit bermanfaat. Ya kita bahas akal dunia ala zahir. Hukum dunia dibangun di atas zahir. Eh, Sedangkan masalah hati, masalah syara'irnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya. Saya akhiri Subhanakallahumma Subhanakallahu Wa'alaikum Ashhadu allahu illa Anta As-Taqfu Atu'luq. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.